Розділ 38. Сьогодні ми заїхали на болотисту рівнину, в якій я опізнав кампанію, і на знак такої радісної події мене пройняв черговий напад кашлю з рясними крововиливами. Дуже рясними. Лігант не знаходить собі місця від переживання та цих прикрощів. Потримавши мене за плечі під час чергового спазму і допомігши очистити одяг ганчіркою, яку він намочив у придорожньому струмку, гант питає, чим я можу зарадити? Зібрати квіти на полях, видихую я. Власне, Джозеф Северн саме цим і займався. Він сердито відвертається, не усвідомлюючи, що навіть під час пропасниці, геть виснажений, я говорю йому чистісіньку правду. Крихітний візочок і втомлена кобила подорожують компанію під торохтіння і болісне підскакування на бруківці сильніше, ніж будь-коли. Пізно пополудні, понад шляхом, нам трапляються кінські кістяки, потім руїни старого заїзду, за ними іще більше руїни древнього віадука, порослого мохом, і нарешті палі, до яких прибито щось на подобу білих паличок. Або дай я під землю провалися, що це в біса таке? питає Гант, не розуміючи, що волій рунії майже скаламбурив із цією антикварною лайкою. Кізки бандитів. Щиро відказую я. Гант дивиться на мене, як на остаточно збожеволілого від недуги. А може, так воно і є. Згодом, коли ми вибираємося із мочарів компанії, далеко в полях помічаємо спалах червоного кольору. «Що це?» – завзято і з надією в голосі питає Гант. «Я знаю, що він кожної миті сподівається натрапити на людей і одразу після цього на робочий телепорт». «Кардинал!» – «Знову не кривлю душею я!» – стріляє пташок. Гант консультується із своїм обогим скаліченим комлогом. «Кардинал же і є пташкою!» – каже він. Я киваю, дивлюсь на захід, але червоного кольору вже не видно. А ще духовна особа, кажу я, і ми, до речі, наближаємося до Рима. Гант насупився і в тисячний раз спробував знайти когось на частотах свого комлогу. Тихий день, якщо не враховувати ритмічного порипування дерев'яних коліс витури і далеких трелей якоїсь півочої пташки. А може, це і є кардинал? Ми в'їжджаємо в Рим із першим доторком надвечір'я до хмар. Маленький візочок погойдується і гуркоче в латеральській брамі, за якою одразу відкривається вид на Кулізей, обліплений плющем. Зараз, вочевидь, це притулок для тисяч голубів, але в антуражі крихітних хатинок та на фоні відкритих полів, там, де закінчується місто і починається село, а не в брудних кордонах повоєнного мегаполіса, оточеного велетенськими аркологіями, він на порядок більш вражаючий, аніж голографії його руїн. На відстані вже видно власне Рим, розсип дахів і дрібніших руїн, на його легендарних семи пагорбах, але тут верховодить колізей. Господи. шепоче Лігант, що це? Кістки бандитів. поволі проказую я, боячись викликати новий напад жахливого кашлю. Ми рухаємося далі, і копита цокають покинутими вулицями Рима старої землі XIX століття. Навколо нас тужавіє вечір, і світло тьмянішає, а голуби кружляють над банями та дахами вічного міста. Де всі? Шепоче Гант. У нього переляканий голос. Тут їх нема, бо вони тут не потрібні. Мій голос звучить різко у присмерку ущелин міських вулиць. Колеса торохтять по бруківці, як складно назвати рівнішою від тих каменюк, що ми по них сюди їхали. Це якась з тим симуляція? питає Гант. Зупинити підводу, промовляю я, і слохняна кобила завмирає на місці. Я показую на важкий кругляк біля стічної канави. Копни його, наказує Гантові. Той хмуриться, але злізає з екіпажа, підходить до каменя і від душі б'є по ньому ногою. Із дзвіниць та поміж плюща в повітря зіймаються голуби, схарапуджені відлунням прокльонів, що сиплються із вузд ганта. Достуто, як доктор Джонсон, тепер ви стали наочним доказом реального сущого, коментую я. Це не з тим симуляція і не сон. Точніше, не більше, ніж усе наше життя до цього. «Навіщо нас сюди відправили?» – вимагає помічник виконавчої директриси, Підвівши погляд у небо, ніби з-за всетнянішої пастельної паволоки вечірніх хмар, до нього дослухалися самі боги. Що їм потрібно? Щоб я помер, раптом збагнув я, і ніби чийсь кулак затопив мені у груди. Я дихаю повільно і неглибоко, уникаючи нападів кашлю, хоч і відчуваю, як у горлі кликотить і вирує мокротиння. Їм потрібно, щоб я помер, а вони за цим спостерігатимуть. Кобила знову рушає у свій тривалий шлях, повертаючи направо в наступний завулок і знову направо, на широкий проспект, сповнений тіней та відлуння нашого екіпажу, і зупиняючись перед нескінченними сходами. «Ми на місці», – кажу я, і заледве вибираюся із-під води. Ноги ломить, у грудях болить, та й зад я засидів. Подумки я читаю за чин сатиричної оди про радощі подорожування. Гант сходить на землю, такий самий розбитий, і зупиняється на початку великих, розділених на два марші сходів. Він склав руки, і люто дивиться на них, ніби це якась фальшивка. «Северне, де конкретно ми на місці?» «П'ятця Діспанія», – показую я на площі біля підніжжя сходів унизу. Мені раптом стає дивно від того, що гант мене й досі називає северном. Я збагнув, що ця ім'я перестала бути моєю власністю, щойно ми проїхали латеранську браму. Точніше кажучи, у цю мить до мене несподівано повернулося моє істинне ім'я». Мене не так багато часу, і ці сходи назвуть іспанськими. Я рушаю вниз правим маршем, але заточуюся від несподіваного запаморочення. Гант хотенько бере мене по-під руку. Тобі не можна йти, ти надто хворий, говорить він мені. Я вказую на старий будинок зі шпакуватими стінами на протилежній стороні, що глухою стіною обернений до широких сходів, а фасадом виходить на п'яцу. Нам недалеко, Ганте. Ось і наш пункт призначення. Помічний глестон кривиться на споруду. І що там? Нащо спинятися там, що на нас чекає там? Я не можу не всміхнутися від того, що цей найнепоетичніший чоловік підсвідомо вдався до таких прикметних асонансів та алітерацій раптом у моїй уяві постають довгі ночі в цьому темному кістяку будівлі, які ми коротатимемо разом, а я навчатиму його правильному поєднанню цієї техніки з чоловічою і жіночою цензурами або радощем альтернаціїмбічної ступи та ненаголошеного поріх'я чи й навіть потуранню, частій появі спондея. Я кашлюю. Не перестаю кашляти, аж поки кров не бризкає на долоню та сорочку. Гант веде мене по підруку, вниз по сходах, переводить через п'яцу, де в сутінках і булькоче водограй кораблик Берніні. І, слідуючи вказівці мого пальця, заводить у чорний прямокутник дверного отвору. П'яця Диспанія, номер 26. Поки я мимохідь, міркую про комедію «Данте», і, здається, навіть бачу слова «Надії збавтесь, як сюди ступили, викарбувані в холодному надвірку». Коли настала ніч, і гробниці заясніли в усій красі свого відкриття, а донька не вернулася, Суловайн Трауб стояв біля входу до сфінкса і стрясав кулаками, погрожуючи Всесвіту. Не вернулася. І забрав ктир. Підняв її новонароджене тільце у своїй сталевій долоні і відступив назад у сяйво, що й зараз не дозволяє Сулові зайти всередину відштовхуючи його, немов якийсь жахливий сліпучий вітер із надер планети. Сол бореться з ураганом світла, але це марно. Це одно, що змагатися із непідконтрольним силовим полем. Сонце Гіперіона вже сіло, і тепер із рівнин дмухає холодний вітер, бо по наступає холодний фронт, сповзаючи із гірських схилів на півдні. Сол розвертається, ніби щоб подивитися на відкриття гробних часу, і бачить, як у прожекторних стовпах світла, яким вони горять. Мерехтить курява кольору цинобри. Відкриття гробниць часу. Сол мружиться проти холодного блиску і переводить погляд у долину, де, за завісою розвіяного вітром пилу, мріють блідозеленим відтінком болотяних блимовок інші гробниці. Світло й довгі тіні плигають по дну долини, поки хмари вгорі свіджують із себе останні кольори при західного сонця, а тоді під завивання вітру наступає ніч. У вході до другої споруди. Нефритової гробниці, якийсь рух. Сол, похитуючись, спускається сходами, поглядаючи при цьому на отвір, у якому зник із його донькою ктир. І от він уже біжить повз лапи Сфінкса і квапиться, перечіпаючись за каміння по відкритій усім вітрам стежці до нефритової гробниці. В овальному вході до неї повільно щось ворухнулося, облямоване світлом, яке лине зсередини, але сказати людина це чи ні, сол не може. Якщо це ктир, то він схопить його голіруч і хоч до власної смерті труситиме, аж поки той не поверне його доньки. Та це нектир. Тепер видно людські обриси. Прибули заточився і обіперся об стіну нефритової гробниці. Так, наче був поранений чи втомлений. Прибульцем виявилася дівчина. Сол подумав про Рахіль, юного археолога, що прилетіла сюди понад півстандартного століття тому, щоб досліджувати ці артефакти, і навіть не підозрювала, яка доля чекає на неї, в подобі хвороби Мерліна. Сол постійно уявляв собі, що одного дня ця недуга просто відпустить його дитину, і вона знову дорослішитиме в нормальний спосіб, пройшовши зворотний шлях від немовляти до дорослої Рахілі. А раптом Рахіль повернеться 26 річною якою вона зайшла до Сфінкса. Калатає серце, і кров так сильно шумить у вухах Сола, що йому навіть не чутно знавіснілого вітру навколо. Він помахав людині, майже схованій від нього піщаною бурою. Дівчина махає йому у відповідь. Сол несеться іще 20 метрів вперед, зупиняється метрів за 30 від гробниці і гукає. «Рахіль! Рахіль!» Образ дівчини на тлі світляного шаленства ворухнувся біля дверей і підніс руку до обличчя. Вона щось прокричала проти вітру, але слова розгубилися. Вона рушила вниз по сходах. Сол мчав, перечіпаючись за кругляки, збиваючи зі шляху, віжучи навмання і, незважаючи на білю коліні, яким він стукнувся об присадкувату скелю, мчав до підніжжя нефритової гробниці на зустріч тій, котра йшла від конуса світла, зверненого основою в долину. Але щойно сол підскочив до нижньої сходинки, як дівчина похитнулася. Він стих підхопити її і обережно покласти на землю, в той час як бурий пісок шмагав його по спині, а голова аж поморочилася від вирування невидимих хроноприпливів і викликаних ними дежавю. – Це ти, – промовляє вона і піднімає руку до сулової щоки. – Це все реально, я повернулася. – Так, Брон, – зумисно-спокійно відповідає Сол, відгортаючи зліплені кучері спереди її очей. Він місно її обіймає, притримуючи голову і водночас зутуленою спиною, прикриваючи від вітру та піску. – Усе гаразд, Брон, – шепоче він, відчуваючи спиною пориви вітру. У його очах бринять сльози розчарування, які він намагається непомітно витерти. Усе гаразд ти повернулася. Міна Глестон піднялася сходами із печери оперативного центру і вийшла у коридор із довгими і товстими плексигласовими вікнами, з яких проглядалися схил вулкана Олімп і плато Тарсіс за ним. Далеко в долині йшов дощ, і з за цього місця, розташованого на 20 кілометровій висоті, в марсіанському небі можна було розглядяти пульсування блискавиць та електричну статику в міру руху шторму високогірними рівнинами. Помічниця Седептра Акасі також вийшла у коридор і мовчки зупинилася біля начальниці. «Досі ні слова про Северний Ганта?» – питає Глецтон. «Жодного», – відповідає дівчина. «Її юне тимношкіре обличчя підсвітлюється як блідим штучним світлом центру, так і концертом блискавок у долині». Керівництво корду заявляє про можливу дисфункцію телепортів. Глестон холодно усміхається. «А вже ж! Седептро, а ти можеш згадати хоч один такий випадок за нашою пам'яті? Буде у гегемонії?» «Ні, пан виконавча директриса. Технокорд навіть не ховається. Вочевидь, вони забрали собі в голову, що можна викрадати кого лише їм заманеться і жодним чином не відповідати за це. На їхню думку, в даній ситуації ми надто від них залежимо. І знаєш, що Седептро?» що? Вони мають рацію. Глестон похитала головою і повернулася назад, до оперативного центру. До облоги божигаю вигнанцями лишилося десять хвилин. Ходімо до всіх інших. Моя зустріч із радником Альбедо відразу після наради? Так, Міно, не думаю. Тобто я хотіла сказати, що декому з нас здається, що йти з ними на пряму конфронтацію надто ризиковано. Глестон призупинилася перед дверима. Чому? Тепер уже щиро всміхаючись поцікавилася вона. Гадайш, викраде і мене, як Северна Таганта. Аказі хотіла було щось відповісти, але промовчала і лише покірно підняла долоні рук. Директриса торкнулася її плеча. Якщо вони зважають на таке, то це буде надто велика милість. Але я сильно в цьому сумніваюся. Усе зайшло настільки далеко, що, на їхню думку, жодна людина вже не спроможна змінити ходу подій. Глестон забрала руку, і її усмішка згасла. Цілком можливо, що вони мають слушність. Не розмовляючи, обидві жінки спустилися коло військових та політиків, що вже зачекалися на них. Мить наближається, промовляє істинний голос світового дерева Сек Гардін. Отець Польдюре виринув зі свого стану замріяності. За минулу годину його відчай та розчарування, минаючи стадію неприйняття, нівелювалися до такого собі вдоволення від самої думки про те, що тепер він звільнився від необхідності робити вибір від своїх обов'язків. Дюре спільно з очільником братства тамплієрів у дружньому мовчанні спостерігав за заходом сонця і ряснотою зірок, поміж якими не всі були зірками. Дюре розмірковував про те, що в такий час очільник тамплієрів усамітнився від свого народу, однак поміркувавши ще над віруванням храмовників, дійшов висновку. Потенційну загрозу послідовники Мюїра воліють зустрічати поодинці, ізолювавшись на священих платформах і найпотаємніших закапелках своїх присвятих дерев. Періодичні фрази, що їх гардін нашіптував у свій клобук, свідчать про користь такої гадки. Істинний голос спілкувався з побратимами по комлогу та за допомогою імплантів. Хіба ж не прекрасно зустріти отак кінець світу, сидіти у верховітті найвищого впізнаній галактиці дерева, дослухатися до шелестиня теплого вечернього леготу, у мільйонах акрах листя та спостерігати за мерехтінням зірок і бігом двох місяців в оксамитовому небі. Ми попросили ледстоне керівництво гегемонії не чинити опору, заборонили перебування військових кораблів ЗСГ у нашій системі, проказав Сек Гардін. Невже це мудре рішення? поцікавився Дюре. Трохи раніше Гардін переповів йому про долю Небесної брами. Флот збройних сил ще погано скоординований. Тому серйозною перешкодою нападу стати не зміг би, відповів тамплієр. Будемо сподіватися, що з нашою планетою обійдуться, як із планетою мирною. Отець Дюра кивнув і нахилився вперед, аби краще роздивитися високу постать у тінях платформи. Приглушені фотосфери в гіллі, попід ними, були єдиним джерелом освітлення, якщо не брати до уваги зірок і місячного сяйва. І все ж таки, то ви стали призвідцями цієї війни. Ви допомогли церкві Ктаря розпалити її. Ні, дюре, справа не у війні. Братство знало, що воно мусить стати частиною великих змін. А це що таке? Великі зміни – це коли нарешті людство відіграватиме ту роль, яка відведена йому природним трибом речей у Всесвіті, замість того, щоб бути раковою пухлиною. Раковою? Стародавня хвороба, яка... Так, перебив його дюре. Я знаю, що була така недуга. Але до чого тут людство? У бездоганно поставленому стишеному голосі сека-гардіна все ж таки вчувалося якесь збудження. Ми розповзлися галактикою, наче ракові клітини в організмі. Ми бездумно множимося, не звертаючи уваги на незвичайні форми життя, що повинні вимерти або відступити, аби нам стало зручніше плодитися та процвітати. Ми викорінюємо всі конкурентні розумні види. Наприклад. Наприклад, сенешайських емпатів на Хевроні, болотяних кентаврів на Вертограді. Уся їхня екологічна ніша була винищена на Вертограді заради кількох тисяч людей-колоністів, що поселилися там, де колись процвітали мільйони ендемічних форм життя. «Ну це одна з реформування, торкнувся Щуки Дюре. «Ми не тереформували вири», – відрізав храмовник. «Але на життєві форми юпітеріанського типу полювали, поки ті просто не вимерли». Але ж доказів розумності зеплінів не було. Непереконливим голосом спробував був заперечити Дюре. Вони співали, – промовив тамплієр. Розділені тисячами кілометрів атмосфери, вони спілкувалися одне з одним, сповненими любові і туги піснями, та все одно їх винищили до ноги, як і великих китів Старої Землі. Дюре склав руки. Згоден, несправедливості уникнути не вдалося. Але ж, напевно, існує кращий шлях виправити заподіяне, ніж підтримувати жорстоку філософію ктиря і дозволити цій війні продовжуватися. Каптор голосу мотнувся туди-сюди. Ні. Якби ж ішлося про несправедливість, винуватцем якої була людина, то можна було би віднайти альтернативні засоби. Але хворобою, а правильніше своїм божевіллям, що спричинилося до нищення рас і плюндрування планет, ми завдячуємо гріховному симбіозу. Симбіозу? Людства і технокорду. Цех Гардін відповів настільки грубо, що Дюре замислився, ти взагалі колись чув, аби тамплієр говорив таким тоном. «Людина і її машинні інтелекти. Хто на кому паразитує? Жоден із сімбіонтів сказати не в змозі. Але у своїй сутності машини біда, продукт антиприроди. І навіть ще гірше дюре. Це еволюційне безвихідь». Ізуїд підвівся і підійшов до поручнів. Він визирнув на потемнілий світ лісового верховіття, що ширилося удалечінь, наче нічне хмаровиння. Ну не вже не було іншого виходу? Тільки церква ктиря і міжзорена війна? Ктир-каталізатор, промовив гардін. Це вогонь очищення у лісі, що потерпає на карликовість через надмірну висадку молодняка. Буде скрутно, але в результаті з'явиться памлоть нове життя, видове розмаїття. І не обиде а саме тут, у людській спільноті. Скрутні часи, міркує дюре. І ваше братство хоче спостерігатиме за загибелью мільярдів людей заради цього прополювання бур'янів? Храмовник стиснув кулаки. Не буде цього. Ктир застереження. Наші побратими-вигнанці воліють контролювати гіперіони лише постільки, оскільки він їм знадобиться для підготовки удари по самому технокорду. Це буде хірургічна операція. Знищення сімбіонта та переродження людства як безпосереднього партнера природи в круговерті життя. «Нікому не відомо, де перебуває технокурт», – зіткнув дюре. «Звідки ж вигнанцям знати, куди цілити?» «Дізнаються», – відповів істинний голос світового дерева, але вже не стою переконливістю в голосі, як кількома хвилинами раніше. «А атака на частина вашої годи?» – спитав священник. «Тепер настала черга храмовнику підводитися і крокувати. Спершу до поручнів, потім назад до столу. Атаки на не буде. Саме тому я вас тут затримав». Ви мусите звістити про це гегемонію. Вони й самі відразу дізнаються, напали вегнанці чи ні, – спантилишно відказав Дюре. Так, але не знатимуть причин, чому наш світ було врятовано. Ви мусите передати повідомлення, пояснити їм правду. До біса, – огризнувся отец Дюре. Я втомився бути у всіх на побігеньках. Звідки ви все це знаєте? Про появок тиря, про причини війни? Існують прородства, – почав Секгардін. Дюре грюкнув кулаком по бульцях перил. Як йому пояснити маніпуляції істоти, що могла, принаймні слугувала спроможні на таке силі, повилівати самим часом? «Пробачте», – знову почав тамплієр, і нараз, немов на підтвердження його слів, пролунав могутній глухий звук, так, наче мільйони зримих людей одночасно зітхнули, зірвавшись на тихий стогін. «Господи всемогутній», – промовив Дюре, не відводячи погляду від заходу, де, здавалося, зійшло сонце хоча якусь годину тому воно лише зайшло. Грячий вітер поворушив крони дерев, а відтак вдарив обличчя. На заході, згортаючись у себе, розквітло п'ять грибів, перетворюючи ніч на день у своєму вируванні та подальшому згасанні. Дюре інстинктивно прикрив очі, поки не второпав, що ці вибухи сталися настільки далеко, що попри свою сонячну активність не здатні його осліпити. Сегардін Гардін відкинув каптур, і гарячий вітер куйовдив тепер його довге, незвичного зеленого відтінку волосся. Священник розглядав видовжене обличчя з тонкими, дещо азійськими рисами, а тоді подивом зауважив, що на ньому закарбувався шок. Шок і невіра. У клубоку Гардіна лунало перешіптування комунікаційних каналів, тривожно лунали схожі на пташині голоси. «Вибухи на С'єрі та Хокайдо», – упівголоса проказав храмовник сам до себе, – «ядерні, із кораблів на орбіті». Дюре пригадав, що С'єрою називався закритий для сторонніх матерік менше восьми кілометрів від світового дерева. А Хокайдо, якщо йому не зраджувала пам'ять, – це священий острів, де вирощували та споряджали потенційні кораблі дерева. «Жертви?» – поцікавився він. Проте, перш ніж Гардін встиг щось відповісти, небо розітнули з десяток чи більше яскравих тактичних лазерів, високоенергетичних пучків і термоядерної накачки ланцетів. Вони випалили смугу від крайнеба до крайнеба, міняючись місцями та спалахуючи, ніби прожекторні промені, які нишпорили по даху лісової планети, що колись звалася Божегаєм, По слідах ланцетів спалахував огонь. Юре похитнувся, коли стометрової ширини промінь смерчем пронісся за пару сотень метрів від світового дерева. Стародавній ліс вибухнув полум'ям, утворивши в нічному небі гогочучий вогнений коридор з-за вишки 10 кілометрів. Повз дюрея та сека-гардіна прогуркутів вітер, вливаючись у вогнений вир. Іще один промінь зробив добрячий кус із півночі на південь, дивом не зачепивши світового дерева перед тим, як зникнути за обрієм. Нові стовпи вогню й диму здійнялися до зрадливих зірок. – Вони ж обіцяли, – хапає ротом повітря сек-гардін. – Побратими! Побратими вигнанці обіцяли! – Вам потрібна допомога, – кричить дюре, – запросіть термінову допомогу в гемонії. Гардін схопив Єзуїта за рукав і потягнув його до краю платформи. Сходи знову були на своєму місці. Рівнем нижче замерехтів портал. «Це тільки авангард флотових гнанців!» Храмовник намагається перекричати клекіт лісової пожежі. У повітрі попіли дим, звідкись накочуються хвилі жару. «Сфера сингулярності ось щось буде знищена. Ідіть!» «Визвався нікуди!» – кричить священик, не чуючи себе у страхітному витті і тріскотні. Несподівано. У небі, всього за кілька кілометрів на схід, виростає бездоганна плазмова куля, спочатку згорнувшись сама в себе, а відтак знову бубнявіючи і женучи перед собою, зримі концентричні кола ударних хвиль. Кілометрові дерева гнуться і падають із першою хвилею. Зі східної сторони вони спалахують. Мільйони листочків зриваються у політ і приєднуються до практично суцільної стіни уламків, що несеться назустріч світовому дереву. За кругом полум'я вибухає ще одна плазмова бомба. Потім третє. Дюре з тамплієром котяться сходами, і вітер несе їх по нижній платформі, неначе сухе листя, хідником. Храмовник хапається за обійняту полум'ям балюстраду з дерева Мюіра, чіплюється залізним хватом в руку дюре і допомагає тому зіпнутися на ноги. А тоді просувається із ним до все ще живого мерехтіння порталу, геть як людина, котра намагається йти проти бурі. Напівпритомний, напівсвідомий того, що його тягнуть, єзуїт отямлюється, коли портал уже поряд. Надто ослаблений для останнього кроку, Дюре хапається за рамою і зірається, аби побачити картину, якою йому вже не судилося забути. Дуже-дуже давно маленький Поль Дюре стояв ось так само на краю прірви біля вузького віконця, обезпечений товстими стінами бетонного сховища і міцними батьковими обіймами. І дивився, як цунамі 40 висоти несеться на околиці його любого Вільфранш-Сюрсона. А вогнене цунамі Божигаю сягало 3-кілометрової висоти і летіло на Сека-Гардіна та Поля-Дюре зі швидкістю, яка на фоні непорушного лісового верховіття здавалася світловою. Усе, чого воно торкалося, ставало попелом і прахом. Вогнене навіженство блищило, здіймаючись усе вище, аж поки все навколо спільно з небом і всім світом не перетворилося на сусільний ривучий вогонь. «Ні!» – вигукнув отець Поля-Дюре. «Ідіть!» – крикнув істинний голос світового дерева і штовхнув єзуїта у телепорт. І в ту ж мить саму платформу, стовбур світового дерева і сутану-тамплієра обійняв вогонь. Телепорт одразу ж закрився, зрізавши за каблук на черевику дюре. Одяг на Ізуїтові тлів, а від перепаду тиску, здавалося, розривалися барабанні перетинки. Він ударився по тилицю об щось тверде і знову впав. Тепер уже значно глибшу темряву. У моторочній тиші Гледстон із довколишніми дивиться на передсмертні судоми Божигаю, що їх пересилають орбітальні цивільні супутники реленими станціями світлоплюс. Треба негайно підривати. адмірал Сінг спробував перекричати тріск лісової пожежі. Міні Глестон здалося, що й чутно людський вереск і завивання незвичайних деревних тварин, які водилися в лісах тамплієрів. Не слід дозволяти їм підходити ближче, продовжував кричати Сінг. Запустити детонацію сфери можна тільки за допомогою зондів. Так, відповіла Глестон не чуючи власного голосу. Цінк розвернувся і кивнув полковнику військово-космічних сил. Той торкнувся тактичного планшета. Зникли палаючі ліси, велетенські голограми повністю згасли, але крики чомусь усе ще було чутно. Глетстон збагнула, що то в її вухах шумить кров. Вона звернулася до Марпурго. «Скільки?» – вона прокашлялася. «Генерали, скільки часу залишилося до нападу на море без края?» «Три години та п'ятдесят дві хвилини, пан виконавча директрисо. Відповів військовик. Глестон перевела погляд на колишнього капітана другого рангу Вільяма Альджунтулі. Адмірале, ваше оперативне з'єднання готове? Так, виконавча директрисом. рапортує блідий, попри засмагу, чоловік. Скільки кораблів братиме участь у рейді? Сідесят чотири, виконавча директрисом. І ви відіб'єте атаку на море без края? Не підпустимо їх ближчих маре Оорта, виконавча директрису. Добре. підсумувала лестон. Гарного полювання, адмірале. Останню репліку молодий командир сприйняв як сигнал віддати честь і братися до виконання. Адмірал Сінг перехилився до генерала Ванзейта і щось тому прошепотів. Седептра Акасі тим часом тихо промовила до Глетстон. Служба безпеки будинку уряду повідомляє, що в захищений телепорт щойно пройшов чоловік із застарілим кодом термінового доступу. Його поранено. Зараз він у лазареті східного крила. Лі? Питає директриса. Северн? Ні, пан виконавча директрису. Крутить головою Акасі. Священник із пацемом Поль Дюре. Глестон кивнула. Я з ним переговорю після зустрічі з Альбедо. Проказала вона до помічниці, а товариству заявила. Якщо більше немає ніяких коментарів до побаченого, то пропоную зробити перерву на 30 хвилин, а вже після неї обговорити захист Есквіта і Ексіона. Усі підвелися, коли директриса зі своїм почтом попрямувала через постійний з'єднувальний портал у будинок уряду і зникла у дальніх дверях. Зал одразу ж потонув у суперечках та вигуках приголомшених сенаторів. Міна Глестон вмостилася в шкіряному кріслі і заплющила очі рівно на п'ять секунд. Коли вони проминули, і вона знову поглянула навколо, її все ще оточували радники хто був збентежений, хто сповнений завзяття, але всі нашорошили вуха в очікуванні наступного слова, наступного наказу. Вимітайтеся, тихо промовила вона. Сходіть, перепочиньте пару хвилин. Полежіть із задраними ногами хвилин десять. У найближчу добу дві іншої нагоди розслабитися у вас не буде. Почет розійшовся, і лише в декого на обличчі проглядав спротив, а інші, здавалося, ось ось впадуть від запаморочення. «Седептро!» – гукнула директриса, і молода дівчина вбігла в її кабінет. «Виділіть двох людей з моєї особистої охорони і приставте їх до палати священика, котрий прибув телепортом, до дюре» а Кася кивнула і зробила відмітку у своєму факс-блокноті. Що на політичному фронті? Глестон масажувала очі. У речі спільній панує хаос. Фракціям поки що не вдається сформувати дієвої опозиції, зате в Сенаті все геть не так. Фельштайн, директоріса, назвала сердиту сенаторку від світу Барнарда. До нападу на нього вигнанців усе ще було трохи менше 42 годин. Фельштайн, Какінума, Петтерс, Сабен -Строфем. Рішо, навіть Зудята шер агітують за вашу відставку. А її чоловік, Глестон вважала сенатора Колчева, найвпливовішою постаттю в Сенаті. Сенатор Колчев поки що зберігає мовчанку, як для протоколу, так і в особистих розмовах. Глестон постукала пальцем по нижній губі. Як ти гадаєш, Седептро, скільки часу лишилося цього уряду до того, як йому висловлять вотом недовіри? А Касі, одна з найпроникливіших працівниць апарату, з якими доводилося працювати Глестон, не відвела погляду від начальниці. «Три доби, що найбільше», – виконав чотиректрісу. «Голоси в них уже є. Просто натовпі ще не збагнув, що він уже натовп. Хтось має заплатити за те, що відбувається». «Три доби», – неуважно пробормотіла Гледстон. «Цього навіть за досить. Це все, Сидептро. Перепочинь». Усміхнулася Гледстон. Помічниця кивнула, але з виразу її обличчя можна було легко прочитати, що вона насправді думає про цю пропозицію. Коли за нею зачинилися двері, в кабінеті запанувала тиша. Якусь мить Глестон просто думала під перше підборіддя кулаком, а потім звернулася до стін. Покличте, будь ласка, радника Альбедо. Через 20 секунд повітря навпроти широкого письмового стола Глестон затуманилося, замерегтіло і загусло. Представник технокорду, як і завше, виглядав бездоганно. Коротко підстрижене волосся аж світилося на відкритому щирому обличчі здорова засмага. Пан директрисо. Розпочала голографічна проєкція. Консультаційна рада прогнозистів Корду і надалі пропонує свої послуги в цей час великої... Де корд, Альбедо? – перебила його Глецтон. Перепрошую, пан директрісо, – продовжував усміхатися радник. – Що ви маєте на увазі? Технокорд. Де він? На доброзичливому обличчі Альбедо з'явилося легке спантеличення, але жодного натяку на ворожість, жодних видимих емоцій, окрім хіба що задумливої запопадливості. Ви не можете не знати, пан Директрисо, що від часів відділення політика корду полягає в тому, щоб не розкривати місце знаходження е, фізичних елементів технокорду. Іншими словами, корд ніде не існує, оскільки, оскільки ви існуєте в базовій площині гармонізованих реальностей. безбарним голосом закінчили за нього Глецтон. Я чую цю майчню все своє життя, Альбедо. а до цього її чув мій батько, а до нього і його батько. Зараз я запитую прямо, де технокорд. Радник задумливо і водночас із прикрістю похитав головою, ніби дорослий, котрого дитина в тисячний раз питає, Тату, а чого небосині? Пан директрісу, просто на це питання неможливо відповісти у спосіб, який би мав сенс у сітці людських тривимірних координат, у якому аспекті ми, корд, існуємо в мережі та поза нею. Ми плаваємо в реальності базової площини, яку ви називаєте інфосферою, але що стосується фізичних компонентів, того, що ваші пращури назвали би апаратною частиною, нам, здається, за необхідне тримати їх розташування в секреті», – закінчила за нього Глестон, схрестивши руки. «Ви в курсі, раднику Альбедо, що в гегемонії знайдуться люди, мільйони людей, із твердим переконанням, що ваш корт, ваша консультаційна рада зрадили людство?» «І це дуже прикро», – розвів руками Альбедо. «Прикро, але цілком зрозуміло. Ваші інтелекти мали би видавати залізобетонні прогнози раднику» але ви навіть не натякнули на знищення планет флотом вигнанців. Сум на прекрасному обличчі проєкції здавався майже щирим. Пан директрисо, заради справедливості варто вам нагадати, що консультаційна рада попереджала вас про те, що долучення гіперіона до мережі спричинить появу випадкової змінної величини, яку не здатна факторизувати навіть рада. «При чому тут гіперіон?» – майже зірвалася на крик Глестон. «Горить божегай! Небесна грама перетворена на шлак!» Наступного удару їхньою кувалдою чекає тепер море без края. Навіщо здалася консультаційна рада, якщо вона не спроможна передбачити подій такого масштабу? Ми прогнозували неминучість війни з вигнанцями, пан Деректрісо. Як і те, що оборона Гіперіона наражає всіх на велику небезпеку. Ви мусите повірити мені, що долучення цієї планети до будь-якого рівняння знижує прогнозистами фактор достовірності на… Гаразд, Альбедо, зітхнула Глестон. Мені треба переговорити з кимось іще з технокорду, з кимось із вашої незбагненної ієрархії інтелектів, хто реально вирішує. Я вас запевняю, що представляю тут усі елементи технокорду, коли так-так, але я хочу поспілкуватися з кимось із ваших володарів. Ви їх так, здається, називаєте. І з якимось старшим штінтом, і з якимось вашим важковаговиком. Розумієте, Альбедо? Я хочу поспілкуватися з кимось, то зможе мені пояснити, чому корт викрав мого митця Северна і мого помічника Ліганта. Запевняю вас, пан директрисо, проказав то шокований Альбедо, честю нашого 400-літнього альянсу присягаюся, що корт не причетний до прикрого зникнення. Ось чому мені треба переговорити з володарем. Час для запевнень минув, Альбедо. Настала пора відвертих розмов, якщо хтось із наших двох видів збирається пережити цю війну. Це все. Вона заглибилась у плівки факс-блокнотів, що лежали в неї на столі. Радник Альбедо підвівся, кивнув на прощання і розчинився у повітрі. Глестон викликала свій персональний портал, назвала коди лазарету, будинку уряду і підвелася з крісла. Тепер, ніж торкнутися каламутного дзеркала енергетичного прямокутника, вона завмерла, замислившись над тим, що вона ото зараз зробить. Уперше в житті її бентежив факт використання телепорту. А раптом Корт і її схоче викрасти або вбити. Міна Глестон раптом усвідомила, що Корт вершить суд життя і смерті над громадянами мережі, котрі повсякчас користуються послугами телепортів. Тобто всі громадяни з доступом до електроенергії. Рі з кібридом Северним не обов'язково вбили чи кудись не туди квантували. Тільки нав'язлива звичка підсвідомо думати про телепорти, як про залізобетонної надійності транспортний засіб, Переконувала її в тому, що ці двоє кудись відправилися, її помічника та загадкового кібрида могли нікуди не квантувати, могли за виражки розпорошити на атоми, розтягнувши їх по всій сингулярності. Телепорти ж фактично нікуди людей і речей не переносили. Саме поняття про це звичайно дурниця, та чи розумнішим було вірити остаткуванню, яке дірявить тканину часу простору і дозволяє людині гуляти крізь такий собі люк у чорній дірі? Наскільки розумною можна назвати людину, котра звіряється на корд задля переходу в лазарет? Глестон подумала про операційний центр. Три велетенські приміщення, зв'язані постійно діючими кришталево-прозорими порталами. Але все одно це три приміщення, розділені щонайменше тисячою світлових років реального космосу, десятками років реального часу, навіть якщо подорожувати на рушіях Гокінга. Щоразу, коли Марпурго Сінг, чи хтось з інших рухається від голограми до планшета, то долає велетенські прірви в часі та просторі. Але що потрібно було би зробити корду для знищення гегемонії або будь-якого її громадянина? Це підкрутити щось там у порталах, дозволити невеличкій помилці закрастися в позиціонування. До дітька, думає Глестон і вирушає на побачення з сполендюре у лазарет будинку уряду.